Estatu espainola dator gure kontra Eta hortako badu hainbat zigor mota Guk egin behar diogu oraintze boikota Imperialismoari zapatia bota Zalbado <tusurra> retik zeru da, digo Urriaren iruan, Espainiar Estatu Imperialista epaitzeragoaz. Urriak iru, larunbata, algortan, eguerdiko, amabitan hasita, teietzetik, kale eta ostean, epaiketa, herrikoia, Azkapena aurrera, Gabi basainez libre. Inkatu zapatia imperialismaren aurpegian. Dena, iruan algortan ere esango dugu, azkapena aurrera. Ekarri zure zapatia sarrak.